Allah. dua za adhana Mtu akisikia muadhini anadhini anatakiwa seme kama anavyosema muadhini ila atakaposema njoeni kwenye swala njoeni kwenye mafanikio yeye muigiza bali anatakiwa seme la haula wala kuwata illa billah hapana uwezo wala nguvu ila za Mwenyezi Mungu anatakiwa mtu aseme wa anaashhudu alla an ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu rabba, rasula dina. na mimi pia nakiri kwa moyo na kusema kwa ulimi kwamba hapana mola pasae kuabudiwa kwa haki Illa Allah mmoja peke yake hana mshirika wake na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake nimeridhika kuwa Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu na kuwa Muhammad rehma na amani zimfikie yeye ni mtume wangu na kuwa Uislamu ndio dini yangu atasema hivyo baada ya shahada muadhin pala atakaposema أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله كيشا بعدا كمجيبو مؤذني اتامساليا متومه رحما وامن يزنفكيه كيشا تسما اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة اتم محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته Inna kala Ewe Mwenyezi Mungu Bwana wa mlingano mwito huu ulio Naswala na swala lililosimama Mpe mtume Muhammad rehma na amani zimfike yeye wasila na fadila mfikishe daraja yenye kusifiwa ambayo kwa ni wewe wa ahadi imeletwa kwako na uongofu.com